Алфавітний показчик імен і гографічних назв. Аквіла – головне місто провінції Абруціо-Ультерноре, центральна Італія, розташоване на річці Атерно. Аламанні Луїджі – флорентійський поет і письменник, який наслідував у своїй поемі «Кольтівазіоне» Георгікам Вергілія. Інший носій того ж імені, його кузен, був учасником змови проти Медічі – у 1522 році його стратили. Альфонсо V. Роки життя 1383-1458. Король Неаполю і Сицилії. Син Фердинанда I, короля Арагона, який успадкував престол під іменем Альфонс V. Король Неаполітанський з 1442 року, після довгої боротьби з Рене Анжуйським. Араслей полководець Метридата VI, який бився в Греції проти Сули в 87-му році нашої ери. Барлетта – місто у південній Італії, в провінції Барія, розташованій на березі Адріатичного моря. Облога Барлетти у 1502 році знаменита барвистими епізодами, між іншим, турніром 13 італійських лицарів проти 13 французів – описаним у відомому романі Массимо Дадзеліо «Еторе Ф'єрамоска». Брешія місто в Ломбардії, адміністративний центр одноіменної провінції. Буондельмонти – Занобі. Флорентійський політик, друг Макіавеллі, який присвятив йому дискорсі разом з Козіміно Ручелай, незмінний учасник співбесід в Орті Оріцеларії, Учасник змови 1522 року проти Медічі і один з діячів перевороту 1527 року, який вдруге вигнав їх з Флоренції. Віченца – місто північної Італії на шляху між Міланом і Венецією. Належало венеціанцям з 1404 року. Гай Клавдій Нерон Римський полководець, консул 207 року до нашої ери. Головний винуватець поразки Газдрубала на Метаврі, описаного Лівієм у 27-й книзі його історії. Гай Сульпіці Петик. Римський полководець, який п'ять разів був консулом. У 358 році до нашої ери бився проти галлів. Тіт Лівій, сьома книга. Делла Пала Батиста – друг Козіміно Ручелайі і учасник змови 1522 року, після якої йому довелося тікати з Флоренції. Згодом був замішаний у подіях 1527-1530 років, а після падіння Флоренції і остаточної перемоги Медічі був поміщений у в'язницю в Пізі і там отруєний. Близький друг Мікеланджело. Джованна II, королева неаполітанська. Роки життя 1371-1435. Дочка Карла III, герцога Дураццо і сестра венгерського короля Владислава. Вона послідовно оголошувала своїми спадкоємцями Альфонса V Арагонського і Рене Анжуйського, графа Прованського. Її розпорядження про престолонаслідування відкрили гострий період франко-іспанської боротьби за Неаполь. Йосип Флавій. Роки життя. 37-й після сотого. Римський історик першого століття нашої ери. Зрадив повсталим і здався римлянам під час юдейської війни проти Риму. Автор написаних політично проримських книг Юдейська війна, Юдейські старожитності та інше. Карманьола Франческо, роки життя 1390-1432. Кондотьєр служив герцогу міланському Філіппо Марії Вісконті, а потім його ворогам-венеціанцям. Макіавеллі говорить тут про перемогу Карманьоли при Арбедо 30 червня 1422 року. У 1432 році Карманьйола страчений венеціанцями за підозрою у зраді. Квінт Лутацій Катул – римський консул в 102 році до нашої ери. Квінт Мінуці Руф – римський полководець, керувавший в 197 році нашої ери над військами проти лігурійців. Колонна Фабріціо – італійський полководець. Служив французькому королю Карлу VIII, королю неаполітанському Федеріго, Фердинанду – католику, який звів його у 1507 році в звання Великого Конетабля, і, нарешті, папи Юлія II. учасник битви при Равенні, під час якої був узятий в полон герцогом фермерським Альфонсо де Сте. Помер у 1520 році в Арте Дейла Гуерра. Фабріціо Колонна виступає як проповідник і захисник теорій самого Макіавеллі. Кордовий агіляр Гонсало Фернандес Д. Роки життя. 1443-1515. Знаменитий полководець Фердинанда Католика, так званий «Великий капітан», який затвердив панування Іспанії в Неаполі. Кон'якська ліга, названа іменем старовинного французького міста Кон'яка, була в 1526 році укладена проти імператора Карла V Францією, Англією, Венецією і Міланом. Ксантип, начальник карфагенських найманців. За описом Полібія, переважну роль у поразці Регула грала карфагенська кіннота. Луцій Емілій Павло Консул в 182-му і 168-му роках до нашої ери. Переможець македонського царя Персея у битві при Підні. Марк Атилій Регул. Консул в 267-му і 256-му роках до нашої ери. Марк Атилій Глабріон. Римський полководець, який бився в 191 році до нашої ери проти Антіоха Великого, царя Сирії. Медічі, Лоренцо. Роки життя 1492-1519. Небіж папи Льва X. Герцог Урбінський. Після реставрації в 1512 році керував за дорученням папи Флоренцією. Монтоне – брат Чодда. Роки життя. 1368-1424. Відомий кондотєр XV століття, родом з Перуджі. Вічний суперник Сфорца. Воював паралельно зі Сфорца в неаполітанських експедиціях. Служив папі Іоанну XXIII. У 1416 році володар Перуджі – у 1417 році захисник обложеного Риму проти Сфорца, у 1423 році Великий Конетабель Неаполя, воював на стороні Альфонса Арагонського, якого Джованна II позбавила неаполітанської спадщини, знищивши йому усиновлення актом від 1 червня 1423 року, смертельно поранений під стінами Аквіли 3 червня 1424 року біньї Роберт Стюарт, полководець Карла VIII і Людовіка XII. Після походу Карла VIII привів у Францію залишки французьких військ. При Людовіку XII бився в Мілані і Неаполі. У 1513 році маршал Франції, помер у 1544 році. Публій Вентідій Бас – Римський полководець, воювавши за дорученням Антонія проти Парфіан в 1939 році до нашої ери. Персей. Роки життя 212-166 до нашої ери. Останній цар Македонії. Публій Корнелій Сципіон. Батько Сципіона Африканського. Консул в 218 році до нашої ери, розбитий Ганібалом при Тічино. Загинув в боях проти карфагенян в Іспанії. Та сама доля спіткала і його брата, гнея Корнелія Сцепіона, який командував після нього розбитими римськими військами. Загибель Сцепіонів відноситься, ймовірно, до 211 року до нашої ери. Равенна Місто в Північній Італії, біля якого 11 квітня 1512 року розігрався відомий бій між французами і об'єднаними папськими та іспанськими військами. Перемога французів залишилася безплідною, внаслідок загибелі в бою французького головнокомандувача Гастона де Фуа, герцога Немурського, і виступи проти них швейцарців. Ручелаї Бернардо. Роки життя 1449-1514. Дід Козіміно, відомий флорентійський діяч, родич Лоренцо Медічі і після смерті його головний покровитель Флорентійської академії. Творець знаменитих садів, в яких і відбувається дія даного твору Макіавелі. Ручелаї Бернардо. Роки життя 1495-1520. Прийняв ім'я свого батька Козімо і прозваний Козіміно. Рано померлий флорентійський меценат і любитель літератури, друг Макіавеллі. Макиавеллі присвятив йому свої дискурси. Власник знаменитих садів Ручелаї, орті Орічеларії, центру філософських і літературних бесід флорентійської молоді. Однак сади Ручелаї зіграли у Флоренції роль не тільки літературного і філософського салону, але й політичної організації. У 1512 році тут готувалася змова проти республіканського уряду Содеріні. У 1522 році, вже після смерті Козіміно, тут же зав'язувалися перші нитки змови проти Медічі. Сервій Туллій. За традицією, шостий римський цар. Роки життя 578 -й, 534 -й до нашої ери. Макіавеллі, строго слідуючи за Лівієм, природно приписує йому так звану сервіанську реформу, яка встановила поділ народу на класи і поклала основу давньоримському військовому ладу. Не маючи ніякої можливості вдаватися тут до аналізу цієї проблеми, зазначимо лише, що сучасні дослідження відносять виникнення сервіанського ладу не до 6, а до 3-го століття до нашої ери. Строцці Лоренцо Флорентійський політичний діяч і письменник, автор біографій видатних діячів роду Строцці близький друг макіавеллі, який представив при дворі медічі автора Діскорсі, звільненого з усіх посад після медічійської реставрації 1512 року. Рід Стротці брав активну участь у політичному житті Флоренції з кінця XIII століття, але особливо гучну популярність здобув у кінці XIV – початку XV століття. Стротці були традиційними супротивниками Медічі. Їх вигнали з поверненням Козімо Медічі у 1434 році. У подальшому їхня лінія поведінки змінюється. В особі самого Лоренцо і його брата, знаменитого флорентійського діяча Філіппо Строцці молодшого роки життя 1488-1538, одруженого на Кларичі Медічі, здійснюється зближення двох будинків, але двоїста політика Філіппо – Приводить його від дружби з герцогом Алесандро Медічі, роки життя 1510-1537, до участі в антимедичійському перевороті 1527 року, а потім до збройної боротьби проти наступника Алесандро Козімо І, яка завершилася для Стротці полоном і смертю у в'язниці. Стротці Філіппо Роки життя 1426-1491, так званий Філіппе Строцці старший один з найбагатших пополанів Флоренції, почав будівництво знаменитого палаццо Стротці. Сфорца Катарина, вдова-тирана Форлі Джероламо Реаріо, вбитого змовниками в 1488 році, прославилася дворазовим захистом фортеці Форлі, Вперше – від вбивць свого чоловіка у 1488 році, і вдруге – проти Цезаря Борджа у 1499 році. Пізніше вийшла заміж за Джованні Медічі, майбутній папа Лев X. Їх сином був знаменитий кондотєр Джованні Делебанді Нере Медічі. Сфорца Муціо Атендолу Роки життя 1369-1424. Славнозвісний кондотєр XV століття, родоначальник династії, який походив, очевидно, з селян Романії. Почав свою кар'єру близько 1409 року під час неаполітанських воєн-пап. Головнокомандувач військами королеви Неаполітанської Джованни II, запроторений до в'язниці її чоловіком Жаком Бурбоном і знову звільнений королевою, він стає у 1417 році великим конетаблем Неаполя. У 1420-му переходить на службу до папи Мартіна V' і воює вже проти Неаполя. Потонув при переправі через річку Пескару. Сфорца Франческо. Роки життя 1401-1466. Знаменитий кондотьєр. З 1450 року герцог Міланський, син Муціо Атендоло. Під час воїн Флоренції з герцогом Міланським Філіппо Марією Вісконті Сфорца служив флорентійцям але вів вельми обережну політику по відношенню до Вісконті, який намагався перетягнути його на свій бік перспективою шлюбу зі своєю дочкою, Б'янкою Вісконті. Шлюб відбувся в 1441 році. Макіавелі має на увазі поведінку Сфорца після смерті герцога Філіппо Вісконті, коли Мілан оголосив себе республікою і покликав Сфорца як республіканського полководця. Розбивши венеційські війська, які загрожували Мілану, Сфорца несподівано повернув проти Мілана, обложив місто і змусив голодом його здати. Без вихідь становища змусили міланців визнати його герцогом. Основи зовнішньої політики Сфорца – союз із Флоренцією й орієнтація на Францію. Тигран Великий, цар Вірменський Роки життя. 121-56 до нашої ери. Тит Дідій. Римський полководець, консул у 98 році до нашої ери. Таршона. Місто в Ломбардії, Північна Італія, в провінції Алесандрія. Турма. Основна римська кавалерійська одиниця, аналогічна до ескадрону. Фердинанд – католик. Роки життя – 1452-1516. Король Кастилії, Арагона, Сицилії і Неаполя. Царював з 1479 року. Череньйола – місто Південної Італії в провінції Фоджа. 28 квітня 1503 року тут відбулася битва між іспанцями під командуванням Гонсало де Кордови і французькою армією герцога Немурського, яка закінчилась повною поразкою французів. Кінець. Книга видана мультимедійним видавництвом Стрельбицького, 2023 рік.